І від того викрикувала коротка луна. Созон же плівся за ним безсловесною тінню, прив'язаний за повороза, як татарський полонянин, не видаючи їй звуку. Бо які звуки може видавати тінь? Отож у цій ночі тільки й було, що розмірені, чіткі, карбовані, з подвоєним звуком через луну кроки. Так дісталися до десятиної церкви, яка теж лежала у руїні. Але один із приділів її, що зберігся, був покритий новою гонтовою баною, а двері, які в Софії, нововставлені. Прибулець став, простяг руки, і розчинилися двері. І пішов він до приділу, який зберігся, і не був у руїні. І знову засвітилася там зоря і осяяла приділ. Прибулець молився тут ще довше. А коли вийшов, двері так само, як у Софії, самі зачинилися. І прошепотів Созонт одне. Господи, помилуй. Бо стояв і тут на дворі, припадаючи росою, і хоч відчував своє тіло, як тіняве, Жах у ньому гуляв незбагненний, ніби вітряний подув. Тоді повів його прибулиць вниз борчевим узвозом, крученою вуличкою до церкви Святої Пирогощі. І все повторилося так само, як і до цього. Коли ж рушили вони далі, вже подільськими вулицями, де так само була безлюдь, збагнув диякон Созонд, Йдуть до монастиря і церкви, де він дияконував разом із Єременахом Петром. І де розпалилася їхня свара, і звідки пішов у потойбіччя отець Петро. Так з ним і не помирившись. Коли ж досягли вони загорожі, знову непорушно застиг перед дверима прибулиць. Звів руки, хоч у тіннявій одежі деякона Созонта був тіннявий ключ, який міг би сам ті двері очинити. Ключ справжній лежав у кишені покинутого під Софією Сонька. І тут відчинилися двері від себе, і прибулець, поставши тінь деякона Созонта, сказав голосом ніби зрури. «Стій і дивись!» Старанно дивись, нічого не пропусти. А сам зайшов до церкви, і як тільки увійшов до неї, запалилося в ній світло, але не від одного свічника зорі, а без видимого світильника. І побачив Сузунд, як із алтаря вийшов так само, як він сам не раз виходив, дияконувавши. Якийсь світлий диакон. Не він, тобто не в його подобі. Ішов і обкаджував церкву, махаючи срібним кадилом. Тоді з розчинених царських воріт рушили один за одним незнайомі созонтові священики, одягнуті в білі ризи. Виступали з алтаря один за одним і ставали побіч, вилаштовуючись у лівому ліці. За ними, звідті ляш, також один за одним, виходили інші священники, ці одягнені в червоні ризи, і поставали у правому ліці. Були вищі перших на голову. Прибулець, що стояв перед ними, як регент, змахнув руками і заспівали всі солодко. Розверглися пекельні ворота. Уста богохульні, щоб нещадно церкву твою проковтнути, але ти істини у нас є, царю женише, божественною силою тих загорош, серцем розбитим тебе молимо. Скоро її від усіх налягань покажи її, бо чесну ти викупив кров'ю. Тоді повернувся до нього Прибулець і в ясному світлі ясно бачив Сузон, що голова Прибульцева ніби у скляній кулі, але це більш жіноче, як чоловіче, без вусів та бороди.